Dadogás De szép itt minden, mi virágzik, hervad, kincset terem, És most nincs telen, mint a vétek, minden, mit mondani kéne. Oly nehéz most a szó, nem tudom már, kinek mi a jó, De tudjátok meg, én is félek, pontosan úgy, ahogy mások követelik.